Холоденко застережливо поклав палець на спускову скобу. «Ви чи ваші люди? Несуттєво. Забили чоловіка, якому я завдячу життям. До чого тут політика? Я повинен був розкрутити цей злочин, і я розкрутив його. І навіть знайшов убивцю, якого ви прикрили від правосуддя». Холоденко засувався на стільці, його очі звузилися. «Не за адресою», – швидко сказав він своїм безживним голосом. «Не за адресою звернувся, парубче, цей твій друг полюбляв хильнути, от і...» «А вчитель, який балотується від руху, теж полюбляв, – рубанув я, не стримавшись. Настільки полюбляв, що поночі його зустріла троє ваших соколів і били, як у худобину, били доти, поки не зробили калікою. А бармен з кав'ярні під чашею, він що, допився до білої гарячки і власноруч квацяв на дверях свого закладу всіляку гедоту?» Аж учок у редакції незалежної газети. Стас умонтував його під п'яну руку, еге ж? Слухай, Холоденку, все це у мене задокументовано, ти не викрутишся? Ша, засичав він якимсь металевим голосом. Аж тепер я вздрів, ще палець на гачку пістолета, аж побілів. Ша, подонок, тихше, тихше, затни пельку, а тут. Я обачно замок, ще чув доброго Смальнець цієї залізяки. А забійна сила в неї, дай Боже, принаймні, таку діру зробить. Запала тиша. «Ну», – перегодя звався Холоденко, смикнувши барлаком. «І що ж ти хочеш від мене?» «Чекай, чекай», – він раптом придивився до мене уважніше. «Е, так ти що, з мафії? Слухай, пика у тебе?» «В'їлася їм моя фізіономія», – подумав я з люттю. «Бандитська, моля, не така, як у людей». «А у тебе партійна сволото, яка зазирни до дзеркала, рило кругле, принципове, як вгодованої свині. Ви забили нашу людину», – повторив я, стипивши зуби. Лучицький займався політикою. Це була його слабкість. Нам політична діяльність заборонена. Щоправда, тут, як надивишся на ваші витівки, хоч не хоч, австрянеш. Але ви вбили його. Таких речей ми не прощаємо. Ви влипли в халепу, товаришу секретар. Дуже погану кепську халепу. Вона вам дорого коштуватиме. Голоденько мовчав. Тоді відхилився на спинку стільця, замислено розглядаючи мене. «Ти стартару? зненацька поспитався він. «Свідки не дочує?» «Не клей дурня!» – буркнув він крізь зуби. «Я дещо знаю. Другої такої мафії нема. Окрім твоєї, сволото!» – неголосно сказав я, радше сам до себе. Він байдуже глипнув на мене. «І що ж ти довідався ще, голуби? Достатньо, достатньо, щоб засадити вас до в'язниці. Будьте певні, до в'язниці. А це діло, послухайте». Голоденко раптом безпосередньо по-дитячому посміхнувся. «А вам не здається, що слід було б подумати і про свою шкуру, га? «Власне, почав я насторожуючися, власне, я мав на увазі минулу ніч, не пам'ятаєте? Ні?» Погано, погано. Що ж ви так, дорогий товаришу? Пам'ять, либонь, підвела. Гаразд відкинемо ці реверанси, він заговорив сухим протокольним тоном. Вчора вночі на шосе біля Гайдамацького лісу було забито мотоцикліста. Сьогодні вдень він помер у районі лікарні. Перед смертю, прийшовши до тями, назвав номер ваше авто. Ну, не зовсім вашого, але це не суттєво. Буде вашого. Про це подбають. «Крім того, ви самі зізналися в цьому злочині. Пам'ятаєте в редакції?» Холоденко знову посміхнувся. «В сусідній кімнаті цю розмову писали на плівку. Я роззявив була рота, щоб сказати йому пару крутих слів. У цей момент не більше не спромігся б, але він знову похитав головою. «А ще ж, любий друже, а ще у мене для вас такий сюрприз!» «Ви, мабуть, не повірите, але хвилин двадцять тому цілком випадково на підступах до табору ми виловили одну дуже ніжну таку, знаєте, дуже тендітну особу». Холоденко скрушно похитав головою. «Необережно. Як же ж необережно і грубо ви працюєте? Просто пальці знати. Не таке воно, правда, тендітне, це бісове зіллячко. Двох моїх соколів прибило. Ще одному роблять штучне дихання». Ну, та все це не так важливо. Головне, ви обоє в моїх руках. Він глянув, оцінюючи мою реакцію. Ну, то як, будемо далі? Я мовчав, почуваючи, як холонуть кінчики пальців.